Egoiztean aterako da eta eta eterriko diote uh, tultxera telematiko bat, ego gazo elektroniko elektronik bat. Hainbat, bo, horren zorroztak izan menditu beteteko goiztean ateratzenako da etxetik, amaretatik eguerdi arte eta txaldean lauetatik tortietara. Eta gero gaine ateko etxea egon beharko du. Horiek dira momentuan ezarri zizkion uh, neurriak eta xe hilabete dako Parisen egon beharko du beraz ez da paisetik mugitzen ahalko, eman dezagun eskoale es tu parece tik izanen eh, eh Parisen duelako momentuko bere bizi bizi elbidea ala deliberation da epaitegian e, orden ezingo du Parisetik eh, Parisetik atera ez